Малката истина Беседа от учителя Държана на 12 октомври 1932 г. в София Тема за следния път Съществена разлика между физическия и духовния живот Ще прочита първо послание на Петър, пета глава Всеки човек очаква нещо и мисли дали ще се сбъдне или не. Някога в живота на човека се случва това, което очаква, някога се случва това, което не очаква. Значи резултатът на очакването му е положителен или отрицателен. Някога човек се радва, а някога скърби. Кое причинява радост? Богатството, знанието. Като забогатея, човек мисли, че е придобил всичко. Не е така. Някога богатството прави човека щастлив, но някога го прави нещастен. За да не е нещастен, той не трябва да носи богатство в ума си. То обременява човешки ум. Ако искаш да знаеш всичко... Ти пак обременяваш ума си. Какво печелиш, ако знаеш колко пъти си ял през живота си, колко дреки обувки си скъсал, колко книги си прочел? Ако туриш всичко, което знаеш в паметта си, ще си създадеш един бит пазар. Какво ще придобиеш от този бит пазар? Където отидеш на гости или с когато се срещнеш, все ще разказваш за своето минало. Бог изчистил греховете на твоето минало, но ако намериш малко нещо останало от тях, веднага започваш да говориш за него. Значи, ти обичаш греха и не се отказваш от него. Не говори за черния грях, но за обикновения грях, кавалер на голям орден. Сега, като изнасям истината, вие искате да проникнете в моята мисъл, но не можете. Не е важно каква е моята мисъл и отде я взема. Важно е каква полза ще ви принесе тя. Някой ми носи вода. Не е важно кой я носи, откъде я носи и кога я е донесъл. Важно е, каква е тази вода и как се отразява на моят организъм? Трябва ли да питам каква е водата? Веднага ще я вкуся. Това е същественото за мен. Останалото е несъществено. Следователно. Не обременявайте ума си с несъществени неща. Кое е съществено в живота? Представи си, че един човек те среща и те поглежда. Ти започваш да се питаш, защо те гледа и какво иска да каже с този поглед. Важно е какво се крие в погледа. Може би този човек няма работа, минал, заминал край тебе и те погледнал. Ако имаше работа, нямаше да те гледа. Понеже е свободен, той те погледнал и си заминал. Друг е въпросът ако в погледа му се крие нещо дълбоко. С погледа си той ти казва Ти имаш една скрита болест в себе си. Отдавна я носиш, но аз мога да ти помогна. Ето, това е същественото в погледа на човека. Да те погледне и да ти придаде нещо. Или да ти помогне. И тъй. При сегашните условия на живота, човек трябва да се занимава с нещо и да помага на някого. Ако ядеш, ще се занимаваш с храната, главно с хляба. Ако си жаден, ще се занимаваш с водата. Ако си в салон, където избухва пожар, ще гледаш час по-скоро да излезеш навън. Останеш ли в салон, животът живота ти е изложен на опасност? Казваш, ще отида в другия свят. Вярваш ли в съществуването на този свят? Някой вярват, някои не вярват, но нито едното, нито другото определя съществуването на другия свят. Младата булка, като напусни бащения си дом, отива със своя възлюблен странство и след 4-5 години се връща при родителите си. Бащиният дом е небето откъдето сте слесли. Ако не се върне скоро в бащиния си дом, тя ще купне да се върне да види родителите си. Въпреки това малко хора мислят за онзи свят, откъдето са дошли. Защо младата булка не се връща в бащиния си дом? Средства няма. Понеже постоянно мисли за родителите си, тя често ги сънува. Аз оподобявам сънищата на портретите на хората. Гледаш портрета на своя възлюбен и мислиш, че е реален. Не смесвайте сенките на живота с неговата реалност. Всяка реалност, която веднъж си опитал, остава неизлечими отпечатъци в човешкото съзнание. Често хората мислят по стар начин. Седи някой и е недоволен от живота си. По лицето му е написано недоволство. Кой е виновен за това? Когато сте напущали другия свят, разумните същества и светиите са ви казвали. Не слизайте на земята. Тази мума не е за вас. Ех, да знаех. Сега вече знаете. Но тогава не знаехте. Бяхте запалени от четирите страни. Вие слязахте да търсите някого на земята. Любовни работи. Избягахте от небето, за да дойдете на земята. Любовни работи. Дошли сте на земята по незаконен път. Избягали сте от небето. Оженили сте се пак по незаконен път. Това са... Фигури на речта. След това случи ви се някаква неприятност или нещастие. Има три разбирания за живота. Едно за обикновените хора, второ за средните и трето за великите хора. От тези гледища животът и страданията в него имат специфичен смисъл. Всяко страдание, с което сполетява човека, е строго определено. Той е като четката в ръката на художника. То чертае линиите по лицето на човек. Ако четката на това страдание не мине по лицето ти, нищо няма да придобиеш. Животът без страдания нищо не представлява. Никой не може да изпекне страданията. Христос, Синът Божий мина през най-големите страдания. Не можа ли да мине Той без страдания? Можа. Но Той мина през най-големите страдания. През велики, разумни страдания. Той се опита да мине без страдания и казваше, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Но най-после каза Очи. да бъде Твоята воля. В Твоите ръце предавам Духа си. Той разбра, че му е определено да мине през тези страдания. Мнозина зина се оплакват и казват, че имат големи страдания. Колко големи? Големи страдания са уния, при които излизат кървави капки от порите на човека. Така беше и Христа. Неговите страдания са образец на най-големите страдания. Колко души са минали през такива страдания? Привилегия е за човека да мине през божествените страдания. Привилегия е за човека да бъде изпитван. Ти се намираш пред комисия. Тя те наблюдава, и изпитва това, което става в ума, в сърцето, в душата ти. Щом възприемеш нещо чрез своите мисли, чувства и постъпки, торът ти е известна бележка. Ти си мислиш, издържал ли съм изпита или не? Сега от всички се иска да знаят същественото в живота. Един милионер търсил доверено лице за кантората си. Явили се много кандидати за това място, всичките да били добре облечени, спретнати и с големи препоръки. Пред вратата на кантората милионерът оставил две празни стони. На всички кандидати той отговарял учтиво. ще ви имам предвид. Най-после дошъл един млад, педен момък, който също представил молбата си. Преди да дочака отговора на милионера, той взел на бързо на напълнил ги с вода и ги оставил на мястото. След това се изправил стаята да чака отговор. Милионерът му каза. Вие ще останете при мен на работа. Следователно. Докато първите кандидати гледали да вземат нещо от милионера, а не да му дадат последния кандидат дал нещо от своя труд. Всеки трябва да изпълни нещо, да свърши една добра работа. Това е неговият документ, това е неговата препоръка за морала и качествата му. Това е една неразгадана тайна, а за разумния разгадана тайна. Той взима стомните, отива да ги напълни, и след това ги оставя на мястото им. Сега, на фигурата имате правата AB. Какво ще стане с тази права? Какво ще образува, ако тя се умножи 4 пъти сама на себе си? Тя може да се продължи 4 пъти в една и съща посока и 4 пъти в различни посоки. Като се продължи четири пъти в различни посоки, ще образува геометрическата фигура квадрат. Заученият квадратът е образец на нещо. Той може да се ползва от него. Обикновеният човек, който не разбира законите, ще се чуди какви са били намеренията на природата да създаде квадрат. Как се е образувал когато растенията слязоха на земята, образуваха линията АБ, посоката на тяхното движение. След това слязаха животните и образуваха линията БС. Те вървяха в хоризонтална посока. После дойде човека и образува линията СД. Понеже нито растенията мислеха правилно, нито животните, никой от тях не можа да затвори квадрат. Човекът със своята права мисъл образува правата АД и затвори квадрата. Като се видя затворен в този свят, човек започна да за мисли за другия свят. Той разбра, че квадратът не е един, единствения свят. Обаче, докато е на Земята, той си служи с квадрата като мярка за разрешаване на известни мъчноти. Сега, като не можете да разрешите всички мъчноти и питате се какъв е смисъл на живота. Смисълът на живота е да познаете Бога и да изпълните Неговата воля, понеже не го познавате. Вие разчитате на майка си и на баща си, на братята и на сестрите си, на окръжаващите. Обаче ден след ден тези хора започват да капят като листа. Виждате това, но си мислите, че с вас ще се случи друго яче. Не. И с вас ще стане същото каквото с всички хора. Най-после и вие казвате. Млад бях, но устарях. Спечелих пари и после ги загубих. Сега нищо друго не ми остава, освен да отида на онзи свят при близките си. Старият мисли за онзи свят, а младият за този свят да се жене, да си поживее малко. Стария казва, че е определено на човека да отиде на онзи свят. Според мене това не е определено. Аз се интересувам защо стария мисли за онзи свят, а младият мисли за женене. Старият мисли, че като отиде на нови свят ще бъде щастлив и младият мисли, че като се ожени ще бъде щастлив. И двамата ще опитат до колко са прави в мисълта си. Не е въпрос човек да търси щастието. Човек трябва да се стреми към целокупния живот, да придобие истинското знание, да разбере своето предназначение. Иначе ще живее в личността си и ще бъде недоволен. Ще живее в обществените си чувства и пак ще бъде недоволен. Докато е в личния живот, той всякога ще се обижда. Слушаш, например, един оратор и се обиждаш от примерите, с които той си слуши. Някои примери ти харесват, но някои те засягат. Американският проповедник Муди имал обичай да си служи с проповедите си с примери от живота на хората. Мъже и жени посещавали събранията. Един ден той си послужил с пример от ежедневния живот и отношения в семействата, като изнесал лошите отношения между мъжа и жената. Един от слушателите се засегнал от този пример и като се върнал у дома си, сърдито касал на своята жена. Как не те беше срам да се оплакваш от мене на проповедник? Ето той изнесе нашия живот пред цялото събрание. Всъщност жената не се е оплакала на проповедника. Нищо не му е казала. Това е пример, който се отнася до много семейства, а не само до едно. Проповедникът има право да говори и за обикновения човек, както и за адепта. Трябва ли да мислиш, че и ти си адепт? Какво представлява адептът? Адепт може да бъде всеки. Тази дума има отрицателен и положителен смисъл. Отрицателното значение на тази дума подразбира човек, който поддържа известно учение, без да прилага неговите закони. В положителен смисъл, Адепт е онзи, който разполага с силите и законите на известно учение. Може да бъдеш посветен. Кое от двете предпочиташ? Казвате: Кажи ни доде сме дошли в своето духовно развитие. Дошли сте до правата Це и трябва да работите в посоката Аде. Да затворите квадрата и да разрешите мъчнотиите на своя живот. Вие искате да ви покажа нещо от този свят. Какво искате да видите? Ангел, светия, друго нещо. Ако искате да видите ангел, и на земята има ангели. Ако е за светия, и на земята има светии. Какво представлява онзи свят? Той е нещо особено. С особени условия и обстановка. Както вие си го представите, това значи и сами да се заблуждавате. Старият, който стърси щастие на онзи свят, се заблуждава. И младият, който иска да се жени, за да бъде щастлив, също се заблуждава. Той ще бъде толкова щастлив, колкото и английският реформатор Юан Деслей. Уженил се за една добра християнка, която на другия ден още му казва Сега вече аз заповядвам. Няма да се среща с сестри да им проповядваш. Тук аз съм сестра. Мене ще слушаш. На третия ден след женитата си той казал на своите приятели Не си струва човек да се жени. Той си казва Наистина, не трябва човек да се жени за сестра, която има предвид само себе си и своето щастие. Какъв повод имала тази жена да се съмнява в един велик реформатор? Често и религиозните хора, като повярват в Бога, започват да се съмняват и да изискват от него това, което искаше жената на Йоанн Веслей. Понякога те казват на Бога. Искаме да обръщаш внимание само на нас. С нас да се занимаваш. Има ти право да се съмняват в Бога и да изистват от Него това, което искат от човек. Това е неразбиране на живота. Човек не е дошъл на земята да се осигури и да търси своето щастие. Той е дошъл на земята за да работи. Даде ни само крака да ходи с тях ръце за да работи, глава с която да мисли. Ако ходи, работи и мисли, човек непременно ще подобри живота си. Ще мисли със своята глава и от нея ще се учиш. Иначе ще се натъкваш на противоречия. Много естествено. Ако влезеш в театъра, ще видиш един мурал. Между търговците ще видиш друг морал. Между политиците трети мурал, Между религиозните четвърти морал. Всеки има специфичен морал. Накарайте търговеца да не търгува. Накарайте политика да не е политиканство. Това е невъзможно. За кого търгува търговеца? За себе си. Той не работи за народа. За кого работи политикът? Пак за себе си, не за народа. Народът е знамето в името на което всички говорят. То е привидно. Никой не се бие за знамето. Никой не работи за народа. Много хора се бият без знаме. Мъжът и жената се бият без знаме. Двама приятели се бият без знаме. В този бой няма никаква идея. Възоснова на това казвам. И политическите партии нямат унази истина, унази вечна идея. Техните идеи умират една след друга, както хората на больното поле. Ще кажете, че без война не може? Това е друг въпрос. Според мене войната е отрицателно средство, а според вас тя потиква човечеството напред. Войната е послужила като възпитателно средство за хората, но не ги е подтикнала напред. От 8000 години хората се бият. Какво особено са придобили? Като не могат да разрешат известен въпрос по мирен начин, народите прибягват до войната, но това е разрешаване на въпроса със сила. Това е човешко разрешаване на въпросите. Какво е нужно за развитието на дума? Взаимно уважение и почитание между членовете. Жената трябва да уважава мъжа си, мъжът трябва да уважава жената си и децата трябва да уважават и почитат родителите си. Не можеш да уважаваш човека, ако първо не уважаваш себе си. Най-силното чувство в човека е бащата в него, най-нежното чувство е майката. Останалите чувства са децата. Ако между най-силното и най-нежното чувство се яви разногласие, човек губи силата си. Мъжът е слънцето, е жената – земята. Ето защо, когато момъкът казва, че обича една мума и желая да се ожени за нея, той се заблуждава. Може ли слънцето да се ожени за земята? Може ли то да я пригърни и целуни? Истинската женитба подразбира изливане на чувства, но отдалеч, както се разговарят слънцето и земята. Между хората не е така. Мъжът иска жена му да бъде постоянно около нея, около него, да знае какво прави, с кого се среща и тъй нататък. Какъвто е мъжът, такава е и жената. И жената иска от мъжа същото, каквото той иска от нея. Това са неестествени, неправилни отношения между хората. От това гледаще казвам, че няма женини хора на земята. Външно вие сте женини, но вътрешно не сте. Апостол Павел казва: Сгодих се за Христа. Значи той е сгоден от 2000 години. Много хора се сгодяват за Христа и така си остават. Някои мислят, че като умрат, пак ще се женят. На другия свят няма женита. Умрелият не се жени, но и който се ражда също не се жени. Обаче в обикновен смисъл на думата хората се женят и разженват. Умре жената на някого и той започва да търси друга. Това отношение между мъжа и жената е подобно на отношението между господар и слуга. Слугата напусне господаря си, но господарят му го, го замества с нов. Втория слуга го напуща, той намира трети. Трябва да разбирате същността на живота, а не както сега се проявява. За вас и вашите разбирания животът не се е проявил още в своята пълнота. Какво разбиране е това, с което не можеш да разрешиш въпросите, които те смущават? Не е нужно да разрешиш социалните въпроси. Разреши само тия въпроси, които имат отношение към твоя личен живот. Какво направил Александър Македонски? Като дошъл до гордия, е възил, разсякал го. Какво спечелил с това? Ако бях на мястото на Александър Велики, щях да прескоча възела, нямаше да гореш. След неговата смърт, царството му се разпадна. Наричат го велик. Но в какво се заключава неговото величие? Има нещо, за което е велик, но не е това, което той направи. Питам. Кое е същественото за ученика? Да учи. Но не е само това. Щом е ученик, той не може да не учи. Ще учи до известно време и като свърши училището, ще стане учител. И като учител, той ще се натъква на неразрешени задачи, както и ученикът. Той има слабости, каквито и ученикът. Казвате... Не сме ли свободни? Какво се заключава вашата свобода? Свободни ли сте в своите възгледи? Казваш, че си свободен, но търсиш човек да видиш дали твоите възгледи съвпадат с неговите. Ако съвпадат, ще кажеш, че си прав. Има едно право, при което не е нужно да ти казват дали възгледите ти са верни или не. Право ли е като ядеш да ти казват как да ядеш и какви прибори да си служиш? Ако си в гората и не носиш нож и вилица и лъжица, как ще ядеш? Ще измиеш плода с вода и ще го изядеш. Това е естественият начин на хране. Естествен начин е този, при който се изразходва най-малко енергия. Днес домакинята губи 3-4 часа за готвене. В бъдеще готвенето ще се упрости. Тогава голяма част от времето ще се използва в друго направление. Какво ядене ще приготви домакинята, която готви и е недоволна от работата си? Недоволството е резултат на социалните незгоди в живота. Какво трябва да се прави? И младият и старият трябва да се повдигнат до същественото. Младият иска да се жени. Защо? Вкъщи го ограничават. Той мисли, че като се ожени, ще стане самостоятелен. Старият иска да умре, да се освободи от мъчнотиите си. И двамата се заблуждават. Сега да дойдем до заключението. Това не подразбира, че всичко ще разрешим. Ако днес се нахраниш добре, временно си разрешил въпроса за яденето. Утре пак ще искаш да ядеш. Всички хора са недоволни от това нещо. Защо са недоволни? Слънцето грее, водата тече, въздухът се движи. Казваш аз съм доволен. Щом си доволен, помогни на недоволните. Покажи им пътя за придобиване на доволството. Кой те направи доволен? Колко време ще бъдеш доволен? Днес си доволен, но утре заболявате глава и ставаш недоволен. Кое е реалното в твоя живот? Доволството или недоволството? По кой път е вървял човек, за да дойде до сегашното си положение? Той е минал по пътя на растенията и на животните. Наистина, и до днес още като се намери в мъчнотия, човек пада духом. Главата му увисва както главата на растението. Мъчнотиите са заставили растенията да заровят главите си в земята. Значи, животните са разрешили мъчнотиите на растенията. Човека пък е разрешил мъчнотиите на животните. Кой е разрешил мъчнотите на, на човека? Божественото начало в него. Въпреки това, човек има да разрешава още много въпроси. Старият умира. Защо? Защото е недоволен от живота си. След време пак се ражда на Земята. Защо? не е попаднал на това място, което е търсила. И на онзи свят не е доволен. На земята не е намерил ключа на живота, но и в другия свят не може да го намери. Ако на земята не разбере смисъл на живота, и на другия свят няма да го разбере. Младието старява, защото не е разбрал смисъл на живота. Старият умира и пак се ражда, защото не е разбрал смисъл на живота. Като умира стария, ще се природи и млад ще стане. Като млад ще иска да се ожени. му старее ще иска да умре. Едно колело в движението – раждане, умиране, пак раждане, пак умиране. Какъв е краят на това нещо? Краят е младият да не се жени и старият да не умира. Когато дойде до това положение, човек влиза в епохата на новия живот. Докато старите умират, младите непременно ще се раждат. Докато младите се женят, сталите непременно ще умират. Искам да ме разберете добре. Аз не засягам формата на сегашния живот. Аз не засягам и характера на сегашния човек. Според мен това е малка отсечка от безкрайната права. За мен е да критикувам човека в сегашните му прояви, това е губене на време. Срещам едно чете че чета по лицето му една тъга, или парите си е загубил, или баща си, или работите му не вървят добре. Срещам млада мума и на нейното лице е изписано тъга. Мъчи се, дали ще срещне онзи, когато търси. Във всички хора виждам едно и също нещо. Казвам. Онзи, който ви е изпратил на земята, иска да ви освободи от актьорските ви дрехи. Не по негово желание сте станали актьори. Вие сами сте се облекли в тези дрехи и той до сега ви е търпял. Днес той казва. Има и друго изкуство в живота, а не само актьорството. В източните народи наричат това изкуство майя, омагиосване. Правиш това, което не искаш. Ядеш недоволен си, казваш. Трябва да се яде Време е да се освободите от тези иллюзии на живота и да станете господари на себе си. Не казвам да бъдете победители, но да бъдете свободни хора. Няма по-хубаво нещо от това, каквото правиш да чувстваш, че си свободен. Казваш, друго нещо е да си апостол Павел или някой пророк, а ти си обикновен човек. Апостол Павел беше обикновен. Той гонеше християните, контузи главата си и след това чу глас. Защо ме гониш? Пътят, по който вървиш не е прав. Всеки от вас ще се качи на коня си и ще отида някъде. Казвам. Пътят по който си тръгнал е пътят на апостол Павел. Ще паднеш от коня и ще си щупиш главата. Ще чуеш глас, който ще ти каже, ще отидеш да проповядваш. Питаш. Не съм ли тръгнал на път? Тръгнал си на кон си, като апостол Павел си. Някога разрешаваш въпросите с мир, а някога като Александър Верики разрязваш гордия вие възел с нож. Сега хората всичко имат, но любов нямат. Чудес се на подозрението между хората и между най-добрите хора има подозрителни. Това се дължи на вътрешния страх от тях. За да се справи със страха, човек не трябва да насилва нито себе си, нито другите, да не измъчва нито себе си, нито другите. Направиш погрешка, изправи я веднага. Така сам ще се възпитаваш. Ще се оправдаваш със слабостите си. Няма да се оправдаваш. Но ще бъдеш готов да признаеш истината. Пишете върху темата Най-малката истина, с която човек трябва да започне. Най-малката истина е мястото, където може да срещнете най-малката любов. Преди няколко дена дойдоха при мене двама приятели и аз им казва Работите ви ще тръгнат напред. Слънцето е свидетел на това. И на вас казвам. Слънцето е свидетел на всичко, което ви говори днес. Започнете с малката истина. Прилагайте я без страх. Тя изисква. Най-малката жертва от вас. Ако предлагаш най-малката любов и мислиш, че може да се урони твоето достоинство, не се страхувай. Нека се урони достоинството ти, но да не се уронва любовта и истината. Те спасяват човека. Представи си случай да направиш едно малко добро. Спри се в пътя си и направи доброто. Тази сутрин и аз направих една малка услуга. Сидя в стаята си, чувам една муха бръмчи жално. Моли се някой да я спаси. Едно паяче е хванало за кръчето, а тя се моли да я пусне. Гледам, нямам пръчка, затова хващам паяжината. Тя се повлече. С нея заедно се повлякоха и паякът и мухата. Мухата на една страна паехат на друга. Гледам мухата много по-голямо от паяка, но се опляла в пая жината. Освободих мухата и казах. Това място е за молитва, а не за престъпление. Някой ще каже. По-добре паяка да измучи кръвта на мухата, отколкото мене да безпокои. Често мухите безпокоят хората от любов. Коя мисъл от лекцията остана в Най-малката истина, най-малката любов и най-малкото добро. В древността, за да изпитат учениците на окултните школи, те били поставени на изпит. Така проверявали знанията им. Например, неочаквано ученикът заболява. Ако успява да се справи с болестта си, той имал знания. Колкото по-дълго време полетува, толкова по-малко знания има. Това са задачи, които ученикът трябва да решава. И вашите мъчноти и сега са елементарни задачи, които трябва да се решават. Ако трябва учителят да освобождава ученика, това показва, че изпитат не е издържан. Ученикът трябва сам да решава задачите си. Тайна молитва Беседа от учителя държана на 12 октомври 1932 г. София